Мотоцикл Мотоцикл – двоколісний або триколісний, транспортний засіб, з прямим керуванням переднім колесом за допомогою керма. Перший мотоцикл був створений 1885 року в Німеччині. Серед мотоциклів можна назвати такі Класичний Мотоцикл на кожен день Спортивний Гоночний Круїзер Мотоцикл для подорожей Ендуро Мотоцикл для бездоріжжя Їзда на мотоциклі більш небезпечна, ніж на автомобілі, тому для водія потрібне спеціальне екіпірування, в тому числі особливий шолом Мотоцикл – популярний спортивний транспорт На ньому проводяться змагання з мотоболу, мотокросу та спідвею